Рік Янсі. Учень монстролога. Частина друга. Його послуги мені необхідні. Перервавшись лише двічі, один раз, щоб випити чашку чаю близько третьої години ночі, і один, щоб полегшитися близько четвертої години, монстролог працював усю ніч і більшу частину наступного дня. Хоча вже не з такою поспішною несамовитістю, з якої він витягав мерзенну тварюку, що розросталася всередині трупа дівчини. Після закінчення повного терміну, пояснював він мені сухим лекторським голосом, і цей офіційний тон якось пом'якшував жах того, про що він говорив. Зародок антропофага, що набрав силу, виривається з навколоплідного середовища і негайно починає харчуватися тілом, яке дало прихисток, доти, доки не залишиться нічого, крім кісток. Але і їх він просвердлює за допомогою голкоподібних зубів, щоб висмоктати багатий поживними речовинами кістковий мозок. На відміну від Homo sapiens, Уилл Генрі, зуби в антропофагів розвиваються першочергово, раніше, ніж усе інше. Тим часом, «Ми не без зусиль розділили два тіла». Монстр всадив у жертву абсолютно всі свої дводюймові нігті дощенту. Доктор витягав кожен негнучкий палець по одному, використовуючи долото як лом. «Зверни увагу, як заточені його кіхті», – підкреслив він. «Як гак для полювання на кита або передні лапки жука Богомола». «Доторкнися до кінчика, Вил Генрі! Обережно!» Він гострий, як шприц, і твердий, як алмаз. Жителі тих місць, де мешкають антропофаги, використовують їхні нігті, як голки і наконечники для стріл. Він зняв нарешті важку лапу з груди дівчини. Вони можуть бути більшими за звичайну людину на півтора фута. Дивись, яка в нього долоня. Доктор поклав свою долоню на лапу монстра, зап'ястя до зап'ястя. Рука доктора виглядала як дитяча долонька, прикладена до дорослої. Подібно до лева, він використовує кіхті і звичайний вид атаки. Але на відміну від інших савців-хижаків, він не прагне вбити здобич перш, ніж з'їсти її. Швидше, подібно до акули або комахи, антропофаг віддає перевагу живій плоті. «Від нас обох знадобилося велике зусилля, щоб відчепити ноги істоти від дівчини». Трохи захекавшись, доктор сказав, «У них найбільші серед приматів ахілесові сухожилля, які дають їм змогу пересуватися величезними стрибками аж до 40 футів. Зверни увагу на важку мускулатуру трицепсів і чотириглавого м'яза. Обережніше зараз Уілл або він скотиться на нас». Доктор відправив мене звільнити місце на робочому столі. Уортроп узявся за плечі монстра, я за ноги. І разом ми вивільнили труп дівчини. Вона була такою легкою, важила не більше пташки. Доктор склав її руки на грудях і прикрив плащем її споплюжене тіло. «Підготуй чисто прости радло Генрі», – скомандував він і потім укрив її. Ми постояли трохи над прикритим тепер тілом. Ні він, ні я не розмовляли. Нарешті він зітхнув. Гаразд. Тепер вона звільнилася від цього. Якщо тут доречне слово милосердя, Уил Генрі, то я скажу. Одне добре, вона не страждала. Він сплеснув у долоні і повернувся. Його меланхолія розсіялася на очах. Щойно він попрямував до лабораторного столу Згораючи від нетерпіння, продовжити знайомство з антропофагом. Ми пересунули його в центр столу і перевернули на спину. Чорні очі без повік на плечах монстра, Його численні гострі ікла в глибокій розявленій пащі. Усе це найбільше нагадувало акулу. Шкіра в нього теж була блідою, наче черево акули. І я вперше помітив, що це чудовисько геть без волосся, що посилювало жахливу схожість. Як і леви, антропофаги нічні мисливці і здатні бачити в темряві, сказав доктор, немов читаючи мої думки. Ось звідки занадто великі очі і повна відсутність меланіну у верхніх слоях шкіри. Так само як пантери, леви, дикі собаки і вовки, ці тварини общинні мисливці. Общинні, сер? Вони полюють зграями. Він поклацав пальцями. Цей жест означав, що йому потрібен новий скальпель. Почався справжній глибокий розтин. Поки він шматував чудовисько, я був зайняти тим, що писав під його диктовку або подавав інструменти. Я метушився від столу до шафи і назад до столу. Заповнював порожні банки для зразків формальдегідом, у який доктор занурював органи. Ось він дістав одне око – за ним потягнулася перекручена мотузочка нерва. Потім вортроб розкрив грудну клітку, якраз просто над м'ясоїдно розкритим ротом, використовуючи розпірки для ребер, щоб влізти руками в отвір, що утворився, і витягти печінку, селезінку, серце та легені, сірувати білі і довгасті, немов спущені футбольні м'ячі. Увесь цей час він не припиняв свою лекцію, перериваючись час від часу, щоб продиктувати вимірювання і описати стан деяких органів. Брак фолікул. Цікаво. Це ще не описано в науковій літературі. Розмір ока – 9,7 см на 7,3 Можливо, це пояснюється їхнім природним середовищем існування. Вони не еволюціонують у помірному кліматі. Він зробив надріз, занурив обидві руки в щелину, що утворилася, і витяг назовні мозок. Він був меншим, ніж я очікував, розміром за апельсин. Лікар поклав його на ваги, і я зробив запис у маленькому блокноті. Ну, подумав я, принаймні хоч це добре. З таким маленьким мозком вони, ймовірно, не такі вже й розумні. І знову, не би, прочитавши мої думки, доктор сказав. Свідомість у них розвинена на рівні дворічної дитини, Вилл Генрі. Щось між приматом і шимпанзе. Хоча у них немає мови, вони можуть спілкуватися за допомогою рохкання, мукання і жестів, чим дуже нагадують своїх побратимів-приматів. Хоча спілкуються вони з куди менш добрими намірами. Я придушив позіхання. Ні, мені не було нудно. Я просто валився з ніг від втоми. Сонце давно вже зійшло, але в цій кімнаті без вікон, просоченій смертю і кислотним смородом хімікатів, усе ще стояла нескінченна ніч. Доктор, однак, не виявляв жодних ознак втоми. Я вже бачив його і раніше в такому стані, коли його охоплювала лихоманка роботи. Він дуже мало їв, спав ще менше, уся сила і міць його здатності концентруватися – Уся суть його істоти, його інтелект, який перевершував розумові здібності та знання всіх зустрінутих мною коли-небудь людей, усе було спрямоване на ту задачу, яку він зараз розв'язував. Бувало, минали дні, тиждень, два тижні, а він не голився, не приймав ванну, він не міг викроїти навіть хвилини, щоб зачесатися або змінити сорочку, Доки, від нестачі їжі та сну, він не починав нагадувати одного зі своїх досліджуваних чудовиськ. Червоні очі, що глибоко запали в почорнілі кола очних ямок, обличчя популястого кольору, одяг нерівно обвислий на виснаженому каркасі тіла. Але неминуче, як ніч змінює день, вогонь його пристрасті спопиляв його свідомість і тіло. І він, бувало, падав у ліжко замертво, наче вбитий тропічною лихоманкою, байдужий, хворобливо реагуючи на все, і тим довшою і боліснішою була його депресія, чим інтенсивніше було натхнення, що передувало їй. Увесь день і до глибокої ночі я раз у раз гасав вгору вниз сходами, тягаючи йому поїсти, попити, ще одну ковдру – я виставляв запоріг відвідувачів. Доктор хворий і поки що нікого не приймає. Я годинами просиджував біля його ліжка, слухаючи, як він оплакує свою долю. Він працює даремно. Пройде сто років, перш ніж хоч хтось згадає його ім'я, усвідомить його досягнення, вихвалить його працю. Я намагався, як міг, утішити його, запевняючи, що настане день, коли його ім'я вимовлятимуть на рівні з ім'ям Дарвіна. Але ці дитячі спроби підтримати його часто презирливо переривалися словами. «Та ти ж ще ж, хлопчисько, що ти взагалі розумієш?» – відповідав він, відвертаючи від мене голову на подушці. В інший час він бувало брав мене за руку, притягував до себе, заглядав глибоко в очі, і напружено шепотів, лякаючи мене. «Ти, ти, Вілл Генрі, ось хто зобов'язаний продовжити мою справу. У мене немає сім'ї і ніколи не буде. Ти повинен стати пам'яттю про мене, моєю пам'яттю. Ти маєш узяти на себе тягар моєї спадщини. Обіцяй, що все не даремно. Ну?» І я, зрозуміло, обіцяв йому. Тому що це було правдою. Я – все, що в нього було. Мені завжди було цікаво, а чи спадало на думку йому, цій людині, що несамовито, жахливо і хвилюючи поглинуто своїми думками і інтересами, що і зворотнє теж було правдою. Він – усе, що було в мене. Його одужання часто тривало тиждень, інколи два а потім щось траплялося. Приходила телеграма, або газета, або книжка поштою з інформацією про новітні відкриття, або серед ночі з'являвся важливий відвідувач, і все знову йшло по колу. Іскра підпалювала легко займисту речовину. «За справу, Уил Генрі! – кричав він. – У нас багато роботи!» Іскра, що золотіла в наші двері з появою размуса Грея, того туманного квітневого ранку, до полудня розпалила вогонь, що розжарює до білого. Після того, як усі органи антропофага було винято, вивчено, занесено до каталогу і розкладено в банки для збереження, після того, як усі виміри було зроблено, після довгих годин диктування лекцій про походження чудовисько, «Наш друг, мабуть, альфа-самець Уилл Генрі», тільки він має привілеї розмножуватися. Після всього цього треба було ще закінчити роботу. Інструменти мали бути вимиті, підлога натерта з лугом, а кожна поверхня простерилізована до білизни. Нарешті, ближче до вечора, не маючи сил більше ні хвилини триматися на ногах, я опустився на нижню ступінь сходів. Мені було вже начхати, чи буде доктор сварити мене за неробство. Але тут я раптом побачив, що він повернувся до тіла дівчини, відкинув простирадло і став накладати шов на розріз у її шлунку. Він поклацав пальцями, навіть не дивлячись у мій бік. «Принеси наперли, Уил Генрі!» Я піднявся і, хитаючись від втоми, подав йому піддон, у якому лежало немисто. Уже кілька годин вона відмакала в спирті, більша частина крові змилася пофарбувавши рідину в досить приємний рожевий колір. Доктор струсив залишки розчинника, розтибнув застіпку і дбайливо поклав переливчисту білу нитку навколо того, що залишилося від шиї дівчини. «Що тут скажеш, Вил Генрі?» пробурмотів він, пильно дивлячись на тіло сумними очима. «Усе те, що колись сміялося, плакало і мріяло, стає кормом для худоби». Доля привела до неї антропофага, але якби не він, то безсумнівно черв'як. Цей не менш ненажерливий і жадібний звір дістався б до неї. Є монстри, які чекають на всіх нас після нашого повернення в землю. Нікуди не дінешся. Він накинув простирадло на обличчя дівчини і відвернувся. У нас не так багато часу. Де є один монстр, там і інші. Антропофаги не особливо плідні, у них народжується один-два нащадки на рік. Проте ми не знаємо, скільки вже часу вони, ніким не помічені живуть тут на новій землі. Незважаючи на те, якою є їхня справжня кількість, десь на околицях Нового Єрусалима живе плем'я цих людожерів, що розмножується, і його необхідно знайти і викорінити, інакше вони нас погублять. Так, сер. Пробурмотів я у відповідь. Я майже не відчував своєї голови. Ноги і руки обважніли, а обличчя доктора розпливалося перед очима. «У чому справа?» – обурено запитав він. «Що з тобою? Чи не зібрався ти з непритомніти, Вилгенрі?» «Ні, ні, сер!» – помотав я головою і впав на підлогу. Він згріб мене в оберемок, і поніс на руках угору сходами через кухню, освячену ніжним світлом весняного сонця, на другий поверх, а там підняв маленькою драбинкою на моє горище, де поклав мене на ліжко, на ковдру, не потурбувавшись навіть стягнути з мене вимазаний кров'ю одяг. Однак він зняв з мене шапку і повісив її на гачок на стіні. Вигляд цієї поношеної шапочки – що жалюгідно і самотню повисла на гачку, став для мене останньою краплею. У цій шапці втілювалося все, що я втратив у житті. Розчарувати доктора, показати, що в мене бракує сили духу і мужності, про це мені навіть помислити було страшно. Я зламався на дурниці. На контрасті нереального жаху останніх годин – і вигляду своєї шапки та спогадів, пов'язаних із нею. Я розридався, згорнувшись калачиком, схлипуючи і тримаючись за живіт. А доктор стояв наді мною, не виявляючи жодного натяку на співчуття або розраду. Він просто розглядав мене з такою ж напруженою цікавістю, з якою щойно розглядав самця антропофага. «Ти, мабуть, сумуєш за батьками», запитав він тихо. «Я кивнув, не в силах говорити від ридань, що вивертають нутрищі». Він кивнув. Гіпотеза підтвердилася. «Я теж, Вил Генрі», сказав він. «Я теж». Доктор був дуже щирим. Обидва моїх батьки були його слугами. Моя мама утримувала в порядку житло, а батько, як і я, після його смерті – тримав у таємниці те, що відбувалося в будинку. На їхньому похороні доктор поклав руку мені на плече і сказав «Не знаю, що мені тепер робити, Вілл Генрі. Їхні послуги були так необхідні мені». Здавалося, він забув, що розмовляє з дитиною, яка щойно осиротіла і втратила дах над головою. Не було б перебільшенням сказати, що мій батько обожнював доктора Уортропа, і було б більше, ніж перебільшенням «ні», жахливою брехнею сказати, що так само ставилася до доктора моя мати. Тепер, озираючись назад, з усім досвідом прожитих років, я добре розумію, що основні непорозуміння між батьками були через доктора. Або радше через татову любов і відданість йому. Відданість, яка була сильнішою за все інше в його житті навіть сильнішою за подружні та батьківські почуття. Ні, батько любив нас із мамою, у цьому я ніколи не сумнівався, просто доктора він любив більше. І в цьому був корінь ненависті моєї матері до доктора. Вона ревнувала, вона відчувала, що її зрадили. І саме відчуття зради вело до найзапекліших сварок між батьками». Задовго до тієї ночі, коли пожежа забрала в мене їх обох, я лежав у ліжку, не міг заснути і слухав крізь тонкі стіни своєї кімнати в будинку на вулиці Клері-стріт звуки батьківських голосів, які не розтали і розбивалися об штукатурку, як штурмові хвилі об ріс. Це була кульмінація сварки, що почалася давним-давно». Зазвичай це відбувалося, коли батько повертався, запізнившись до вечері. Запізнившись, бо доктор затримав його. Бувало, що батько не повертався до вечері зовсім. Бувало, що він не повертався кілька днів. Коли зрештою він приходив, а я з криком захвату кидався до нього в дверях, він переводив погляд з моїх захоплених очей на мамині, аж ніяк не такі щасливі, як у мене. Дурнувато посміхався, безпомічно знизував плечима й казав Я був потрібен доктору. А як щодо мене? вигукувала мати. Як щодо твого сина? Як щодо того, що потрібно нам, Джеймса Генрі? Я все, що в нього є, була рішуча відповідь. І ти все, що є в нас, ти пропадаєш цілими днями. Не повертаєшся, не попереджаєш нікого, куди йдеш і коли повернешся. А коли нарешті приповзаєш, виснажений і знесилений, ти навіть не спромагаєшся сказати, де ти був і що ти робив. «Послухай, мері, ось цього не треба. Не треба на мене тиснути». Рішуче попереджав її бувало батько. «Є речі, якими я можу поділитися з тобою, але є те, про що я не можу розповісти». «Можеш поділитися? Що ж це таке цікаво, Джеймса Генрі? Ти ж не кажеш мені взагалі нічого!» «Кажу те, що можу сказати. А можу я сказати, що доктор проводить дуже серйозні дослідження і йому потрібна моя допомога. А мені не потрібна? Ти вів мене в гріх, Джеймса!» «Гріх? Про який гріх ти говориш? Гріх брехні!» Сусіди запитують, де твій чоловік, Мері Генрі? А я змушена брехати заради тебе, заради нього. О, як це принизливо, брехати заради нього. Так не роби цього. Скажи їм правду, скажи їм, що не знаєш, де я. Це було б ще гірше, ніж збрехати. Що вони сказали б тоді про мене, дружину, яка не знає, де її чоловік? Не розумію, чому це має хвилювати або ображати тебе, Мері? «Якби не доктор, що б у тебе було? Саме йому ми зобов'язані всім». Цього вона не могла заперечувати, тож просто нічого не відповідала. «Ти не довіряєш мені!» «Це неправда. Я просто не можу зрадити доктора. У чесної людини не повинно бути секретів». «Ти не розумієш, про що говориш, мері. Доктор Уортроп – найчесніша людина, яку я коли-небудь знав. Служити йому – честь для мене». Служити йому у чому? У його дослідженнях. Що це за дослідження? Він вчений. І що він вивчає? Ну, якийсь біологічний феномен. І що все це означає? Що за біологічний феномен? Про що ти говориш? Що це таке? Птахи. Пелінор Уортроп вивчає життя птахів у природних умовах Джеймса Генрі, а ти тримаєш для нього бінокль? Я не буду обговорювати це, Мері. «Я більше нічого не скажу тобі про характер його роботи». «Чому?» «Тому, що тобі краще цього не знати». Уперше батько підвищив голос на матір. «Кажу тобі як на духу. Буває, що я й сам волів би не знати. Я бачив таке, чого не бачила жодна людина в світі. Я бував у таких місцях, куди самі ангели не наважилися б вступити. І не допити мене більше, Мері, бо ти сама не знаєш, про що просиш. Будь вдячна за своє незнання і насолоджуйся брехнею, якою тобі доводиться платити за нього. Доктор Уортроп – велика людина, яка робить велику справу. Я ніколи не зраджу його, хоч би само пекло вступило в протиборство зі мною». Ось так зазвичай все і обривалося, хоча б на деякий час. Зазвичай на той час, поки батько вкладав мене спати. Перш ніж приєднатися до матері у вітальні і знову вступити в протистояння з її гнівом, який можна порівняти з жаром самого пекла, батько завжди цілував мене в лоб, гладив по голові і заплющував очі, поки я читав вечірню молитву. Дочитавши молитву, я розплющував очі і дивився, не відриваючись на добре обличчя батька, у його добрі очі, упевнений, як і усі наївні діти – що він завжди буде поруч зі мною. Яка трагічна помилка. «Куди ти ходиш, тату?» – запитував я пошепки. «Я не скажу мамі, я нікому не скажу». «О, я багато куди ходжу, Іл», – відповідав він. «Я бував у дуже дивних місцях, чудових немов сон. Бував і в менш чудових, страшних, як нічний кошмар». Я бачив чудеса, які можуть уявити собі лише поети. Але бачив і таке, від чого будь-який дорослий кинувся б геть, як дитина з криком «Мама!». У світі стільки різних речей, стільки місць. Ти візьмеш мене з собою, коли підеш туди наступного разу?» Він усміхнувся. Сумною, мудрою посмішкою людини, яка якимось чином інтуїтивно знає, що її вдача небезмежна і що настане той день, коли вона вирушить у свою останню подорож. «Я вже дорослий», – благав я його, коли він не відповідав мені. «Мені одинадцять років, тату, майже 12. Я майже вже чоловік, я хочу піти з тобою. Будь ласка, будь ласка, візьми мене з собою». Він гладив мене по щоці. Дотик його був теплим і ласкавим. Можливо, Уилл Генрі, одного разу візьму. Можливо. Монстролог залишив мене наодинці з моїм горем. Він не пішов відпочивати до себе в кімнату. Я чув, як він спускається сходами, потім скрипнули двері, що ведуть у підвал. Він не збирався лягати спати. Він усе ще був охоплений мисливським азартом. Сльози мої вичерпалися, я більше не схлипував. За кілька футів над моєю головою у стелі було віконце. І я бачив крізь нього підсвічені сонцем прозорі хмари, які пливли яскраво сапфіровим небом, немов величаві кораблі. У школі мої колишні однокласники, мабуть, грають зараз у дворі в бейсбол. останнє замахується битою, перш ніж містер Проктор, учитель, покличе їх назад на післяполудневі уроки. І ось уже дзвенить дзвоник, і всі, репетуючою радісною юрбою, мчать до дверей школи. І вибухи сміху стрясають тепле весняне повітря єдиним гомоном щасливих голосів, що звучать в унісон. «Свобода! Свобода! Уроки скасували! День вільний! Можна робити все, що завгодно! Можна продовжити перервану посередині гру в бейсбол!» Я був невисокого зросту для свого віку і не дуже гарно відбивав, але я був швидким. Коли я залишив школу, за особистою вказівкою доктора Вортропа, я був найшвидшим у своїй команді. І мені належала найбільша кількість отриманих баз. 13. Ось був мій рекорд. Я заплющив очі і побачив, як біжу третім, ковзую вздовж задньої лінії майданчика, швидко переводячи погляд з Пічера на Кетчера і назад. А серце підстрибує в грудях, поки я чекаю китка. Стрибок – рано. Стрибок – знову ні. Пічер сумнівається. Краєм ока він бачить мене. Чи пошле він м'яч третьому? Він чекає, що я побіжу. Я чекаю, що він подасть. І я все ще вичікую, як раптом гучний голос кричить. «Уїл Генрі! Вставай, Уїл Генрі!» Я різко прокинувся і розплющив очі. Якими ж важкими здавалися повіки. І побачив доктора в дверному отворі мого маленького Алькова. У руках він тримав лампу. Обличчя було неголене, волосся скуйовджене. Одяг на ньому був такий самий, як і вчора. Лише за хвилину до мене дійшло – що він весь з ніг до голови у крові. Я схопився в паніці, скрикнувши. Доктор, з вами все гаразд? Про що ти, Уил Генрі? Звісно, я в порядку. Тобі, напевно, наснився поганий сон. А зараз пішли. Час минає, а нам ще багато чого потрібно зробити до світанку. Він стукнув кулаком по стіні, ніби підкреслюючи важливість сказаного, і, розвернувшись, почав спускатися вниз сходами. Я квапливо натягнув чисту сорочку. «Цікаво, скільки часу?» Над моєю головою зірки пропалювали кришталевий полог неба. Місяця не було видно. Я понишпорив по стіні, знайшов свою шапочку на гачку і натягнув її на голову. Як я вже говорив, вона занадто щільно обтягувала голову, але якимось чином це мене заспокоювало. «Я знайшов доктора на кухні», він помішував у горщику якусь рідину з нездоровим запахом. І тільки за хвилину до мене дійшло, що він готує їжу, а не варить кістки і м'яса антропофага. Можливо, зрештою, це і не кров, подумав я. Можливо, він готує мені обід? Доктор, звісно, був блискучим ученим, але, як у всіх геніїв, цей блиск мав вузькоспрямований спектр. Кухарем він був огидним». Він налив черпаком отруйного варева в тарілку і шм'якнув її на стіл переді мною. «Сідай», – сказав він, присуваючи мені стілець. «Їж, пізніше, ймовірно, у нас не буде такої можливості». Я обережно поводив ложкою по рідині в тарілці, Щось сіро-зеленого кольору спливло на поверхню густого коричневого бульйону. «Квасолена? Для горошини начебто завелика». «А хліба немає, сер?» Наважився я запитати. «Хліба немає!» Кинув він грубовато і спустився бігом униз сходами до підвалу, не сказавши більше жодного слова. Я відразу скочив за столу і поліз у кошик на кухонній шафі. Маленька булочка приблизно тижневої давності лежала там, вкриваючись цвіллю. Я подивився навколо не побачив другої тарілки і зітхнув. «Ну, звісно, сам доктор не їв». Я повернувся до свого супу з невідомо чого, проковтнув кілька ложок варева, запив його склянкою води і прочитав молитву. «Неподячну, радше молячи мене вберегти». «Вил Генрі!» – пролунав голос доктора з відчинених дверей у підвал. «Вил Генрі, де ти? Ворушись, Вил Генрі! Мої молитви були почуті. Я кинув ложку в тарілку, вона видала хлюпаючий звук, зіткнувшись із в'язкою поверхнею супу, і рвонув донизу сходами. Доктор я виявив у лабораторії. Він ходив зад-вперед від столу, на якому лежав труп дівчини, до великого медичного столу, тепер свіжовимитого. В паніці я став оглядати лабораторію, немов мертве чудовисько, Могло якимось чином втекти зі столу і сховатися десь у тіні І ось я побачив антропофага Він висів на мотузці, підвищений догори дригом Між лавкою і полицями, на яких стояли банки з його органами Мотузка спускалася зі стелі і потріскувала під вагою туші А під нею стояла широка діжка, наповнена чорною слизою з гнильним запахом це була частково згорнута кров монстра. Ось і пояснення, чому одяг доктора був весь у крові. Він випотрошив антропофага і пустив йому кров. Пізніше він його забальзамує, загорне в тканину і відправить приватним судном до товариства монстрологів у Нью-Йорку. Але зараз монстр висів, як забитий кабанчик у м'ясній крамниці. Його руки з важкою мускулатурою звисали по обидва боки відра, шкребли по підлозі, коли мотузка повільно погойдувалася, повертаючись і поскрипуючи. Я відвернувся. Око антропофага, що залишилося, чорне безповік, заморожене смертю в момент останнього пильного погляду, здавалося дивиться прямо на мене. Я бачив своє відображення. Невисокий такий хлопчик, Усередині величезного очного яблука. З моєї появи в лабораторії доктор перестав міряти кроками кімнату і втупився на мене з роззявленим ротом, немов його вразила моя раптова поява. Можна було подумати, що це не він, що й наголосно кликав мене спуститися до нього. «Уил Генрі», – сказав він, – «де ти був увесь цей час?» Я почав було відповідати – Їв сер, як ви мені й веліли, але він перервав мене Вил Генрі, хто наш ворог? Очі його горіли, щоки палали Усі ознаки одержимості, про яку я вже розповідав І свідком якої ставав дюжину разів, були в наявності Відповідь на запитання, поставлене з інтонацією Більше схожою на команду, ніж на цікавість, була очевидною Тремтячим пальцем я вказав на антропофага, що звисав зі стелі. Нісенітниця, голосно розсміявся доктор у відповідь. Ворожнеча це нормально. У ній немає нічого протиприродного, Вілгенрі, хіба антилопа ворог лева, хіба лосі або корови відчувають ворожість до вовка? Для антропофагів ми не являємо собою нічого, крім одного. Ми для них м'ясо. «Ми здобича не вороги». «Ні, Вілл Генрі, наш ворог – це наш страх. Сліпучий, безрозсудний страх». «Страх приховує від нас істину і викривляє сприйняття очевидного. Така це отрута». «Страх веде нас до ірраціональних припущень і хибних висновків». «Учора вночі я дозволив цьому ворогові перемогти мене». Страх засліпив мене і я не розгледів тієї правди, яка була на поверхні. Мене в такому ж безвихідному становищі, як страх змусив мене повірити. Не в такому? запитав я, хоча мудрості в його міркуваннях я не побачив. Хіба чудовисько, що звисає зі стелі, не суперечить його судженням. Типове плем'я антропофагії складається з 20-25 жіночих особин здатних до зачаття невеликої жменьки дитинчат і одного альфа-самця-антропофага. Доктор чекав, як я відреагую, дурнувато посміхаючись. Очі його горіли. Коли ж він побачив, що я ніяк не поділяю його полегшення й екзальтацію, він заквапився. «Хіба ти не розумієш, Уил Генрі? Їх не може бути більше двох-трьох. Отже, антропофаги, які розмножуються – і поширюються навколо Нового Єрусалима неможливі». Він знову почав ходити з кутка в куток, проводячи пальцями по густому розпатленому волосю. «І в міру того, як він говорив, моя присутність розтанула перед його поглядом, як тане сонце в осінньому небі». «Один тільки факт породив мій страх. Страх, що витіснив з моєї свідомості все інше». А це інше було надзвичайно важливим і просто лежало на поверхні. Так, це факт. Типове плем'я складається з приблизно 30 чудовиськ. Але правда також у тому, що антропофаги не місцеві. Відтоді, як відкрили Америку, тут не було зафіксовано жодного випадку появи цієї істоти. Не знайдено ні слідів їхнього перебування, ні їхніх останків. Немає також жодного відповідного міфу чи легенди про них у національному фольклорі. Він зупинився нарешті і подивився на мене. Тепер ти розумієш, Вил Генрі? Я... Я думаю, так, сер. Нісенітниця, заволав він. Ясно ж, що ти не зрозумів ні слова. І не бреши мені, Вил Генрі, ні мені, ні комусь іншому. Ніколи не бреши. Брехня найгірший від блазенства. «Так, сер. Ми повинні об'єднати два факти. Антропофаги не місцеві на цій землі, і вони надзвичайно агресивні. Зростаюче плем'я не залишилося б непоміченим просто тому, що дечого бракує. Чого нам не вистачає, Уилгенрі?» Він не став чекати моєї відповіді, можливо, розуміючи, що її в мене просто немає. «У цьому випадку нам не вистачає жертв». «Жертв! Антропофаги повинні харчуватися, щоб процвітати і розмножуватися, однак не було жодного повідомлення про напад, жодного свідка, жодної жертви, жодного доказу, прямого чи непрямого. Крім цього, він вказав пальцем на монстра, підвішеного на гаку, і ось цього він обернувся до перекритого простирадлом трупа дівчини». Тому я роблю простий висновок, що їх тут небагато. Ось бачиш, Вілл як наш ворог-страх робить неможливо-можливим, а не логічно-логічним. Так, ми маємо справу з недавно прибулими монстрами. Ось цей і, можливо, ще одна чи дві самки. Найбільша загадка не те, скільки їх, а як вони сюди потрапили. Вони не амфібії, тож приплисти вони не могли». У них немає крил, отже вони не прилетіли. Так як же вони сюди потрапили? Ось на це питання ми і повинні відповісти, Уил Генрі, на закінчення сьогоднішньої справи. Отже, де список? Список, сер? Так, так, список. Список, Уил Генрі, що ти так на мене вилепився? Я що, божевільний по-твоєму? Або я неясно висловився? Я не... я не бачив... «Ви не давали мені жодного списку, сер!» «Не можна бути розсіяними зараз, Уил Генрі! Тільки не зараз, коли наша неуважність може коштувати нам життя!» «Навіть одна чи дві самки антропофагів дуже небезпечні. У них усе майже так само, як у левів. Самки більш небезпечні, ніж мляві самці, які задовольняються залишками трапези після того, як самки вбивають». Він схопив листок паперу, який лежав на грудях мертвої дівчини. «Ах, так ось він, Вил Генрі! Там, куди хтось його і поклав!» У голосі його пролунав певний докір. немов якби в нього був час і факти, він без зусиль довів би, що саме я поклав туди список. Він простягнув мені листок. «Тримай, спакуй швидше і поклади біля задніх дверей. Та ворошись, Вил Генрі!» Я взяв листок. Його почерк був жахливий, але я вже досить давно працював у доктора, щоб розібрати написане. Я побіг угору сходами. Починалася гра, в якій рахунок іде на час. Гра з пошуку речей. Саме так можна було назвати те, чим я займався, тому що наскільки доктор був огидним кухарем, майже настільки ж був він і людиною зібраною. Наприклад, 10 хвилин у мене пішло на те, щоб знайти його револьвер. Це був перший предмет у списку, який лежав не на своєму звичайному місці у лівій шухляді столу, а на поличці книжкової шафи, яка стоїть за ним. І натрапив я на нього, проте методично знаходячи і збираючи інші речі за списком. Довгий мисливський ніж, ліхтарі, мішки для зразків, порох, сірники кілки, газ, мотузка, медична сумка, лопата. І хоч як я намагався слідувати пораді доктора зосередитися тільки на нагальній справі, на предметах зі списку та їх комплектації, все ж я не міг не здогадатися. Ми готуємося до вилазки. І всю дорогу, поки я бігав угору вниз сходами, з однієї кімнати в іншу, від однієї шафи до протилежної, перериваючи вміст полиць і шухлят, голос доктора, пронизливий і всепроникливий, долинав знизу. «Віл Генрі! Віл Генрі, чому ти так довго? Ворушись, Віл Генрі, ворушись!» Коли пробила північ, і я стояв біля задніх дверей, намагаючись коротенькою мотузкою перев'язати пичок дерев'яних хілків під акомпанамент безперервних просторікувань доктора, «Я ж не вимагаю від тебе нічого неможливого, Уил Генрі. Чи не так? Хіба я коли-небудь вимагав від тебе неможливого?» Хтось пошкрябав у двері, що перервало наші збори, мої спроби і його закиди. «Докторе!» – тихо покликав я, щойно він вийшов на верхній майданчик сходів. «Там хтось за дверима!» «Так відкрий, Уил Генрі!» – сказав він нетерпляче. Він зірвав свій просочений кров'ю халат і кинув його на стілець. Еразмус Грей, старий розкрадач могил, який приходив майже в цей самий час учора вночі, стояв, згорбившись на ганку. На ньому був усе той самий пошарпаний крислатий капелюх. За його спиною я побачив усе того самого кістлявого коня і розхитаний віз. Вони були наполовину приховані туманом. У мене виникло виразне неприємне відчуття, ніби все повторюється, як це буває в жахливому сні, і на секунду мені здалося абсолютно виразно, що на старий віс видрили ще один страшний згорток. Щойно я відчинив двері, старий стягнув капелюх і скоса подивився на моє підняти догори обличчя. Його очі, що сльозилися, зникали під нависаючими, зморшкуватими повіками «Скажи доктору, я прийшов», – сказав він тихо Але говорити нічого не довелося Доктор виріс у мене за спиною, широко відчинив двері і втягнув Еразмуса Грея на кухню Втягнути його було незайвим, бо старий ледве переставляв ноги Буквально, ледве волочив їх по підлозі і хто б його засудив? І з трьох людей, що опинилися на кухні, тільки один із нетерпінням смакував виласку. І цією людиною не був ні Еразмус Грей, ні юний асистент доктора. Склади речі до воза Вільгенрі, скомандував доктор. Водночас він твердо взяв старого під лікоть і повів його, скоріше потягнув, униз сходами ганку. Весняне повітря було прохолодним і сирим. Туман легким поцілунком торкнувся моєї щоки. Коли я наблизився до коня, тримаючи в руках перший мішок, він нахилив голову, не мов визнаючи мене своїм побратимом. Я затримався, щоб поплескати його по шиї. Кінь вивчав мене великими натхненними очима, і я згадав про іншу тварину, підвішену зараз на гаку в підвалі. Про її очі, непроникні, темні, сповнені такою самою порожнечею, як простір між зірок. Чи була це смерть, що так лякала в тих очах, чи то була ще страшніша безодня? Я вже бачив своє відзеркалення в мертвих бездушних очах антропофага, і наскільки ж інакшим відзеркалився я зараз в очах цього доброго лагідного коня». Чи було це просто відмінність живого теплого погляду від холодного пильного погляду смерті, чи мій образ бачився цим створінням по-різному? Для одного я був другом, для іншого – здобиччю. Коли я закинув останній мішок у віз, з'явився доктор і старий Вони несли тіло мертвої дівчини так само загорнути в саморобний саван із простирадла, тримаючи його з двох боків. Я швидко відступив убік, поступаючись їм дорогою, і потихеньку став ближче до теплого, заспокійливого світла, яке струменіло з відчинених дверей будинку. З підсавана висунулася бліда рука. Вказівний палець на ній був витягнутий, ніби вказував на землю: Замкни двері, Виль Генрі», – м'яко сказав мені доктор, хоча його наказ навряд чи був потрібен. Я був на півдорозі до дверей. І вже тримав ключ у руці. На маленькому сидінні, що було попереду старого воза, місця для мене не вистачило, тож я видирся в сам віз поруч із тілом. Старий повернув голову і насупився, побачивши мене, що зіщулився поруч із тілом у савані. Він кинув злісний погляд на доктора. Хлопчик що, їде з нами?» Доктор Вортроп нетерпляче кивнув. «Звісно, їде». «Прошу вибачити мене, докторе, але ця справа аж ніяк не для дитини». «Вил Генрі – мій асистент», – відповів доктор з посмішкою. Він по-батьківськи погладив мене по голові. «Зовні, можливо, він і дитина, але внутрішньо він розвинений не по роках і міцніший, ніж може здатися тому, хто мало його знає. Його послуги мені необхідні, він незамінний». Тон, яким це було сказано, не допускав заперечень. Подобалося Еразмусу Грею рішення доктора чи ні. Старий ще раз кинув погляд на мою скорчену фігуру, бо я зігнувся, обхопивши руками коліна і тремтячи від вісняного холоду. Мені здалося, що в його очах промайнула жалість і не тільки гірке співчуття моїй обов'язковій участі в цій похмурій експедиції, а щось більше. Можливо... Він інтуїтивно зрозумів, якою високою є ціна бути необхідним доктору Пелінору Вортропу. А що до мене, то я згадував свої наївні відчайдушні прохання, звернені до батька рік тому, взяти мене з собою. Тепер, за іронією долі, він ділив своє місце перебування з мертвою дівчиною, що лежала поруч зі мною. А я то благав. Я хочу піти з тобою, будь ласка, будь ласка, візьми мене з собою. Еразмус Грей відвернувся, але несхвально крякнув і похитав старою головою. Він узявся за вішки, віз смикнувся і наша зловісна подорож почалася. Тепер, читачу, вже багато років минуло з тієї жахливої весняної ночі 1888 року, що викликає забобонний жах. І однак за всі ці роки не було жодного дня, щоб я не згадував її зі здивуванням і вічним неминущим страхом, шаленим страхом дитини, коли в її свідомості виникло перше насіння розчарування. Ми можемо відтягувати цей момент, ми можемо намагатися, що сили відкласти гіркий урожай, але день, коли молотять зерна, все одно настане». Є питання, яке не дає мені спокою досі і мучитиме завжди, доки я не приєднаюся нарешті до своїх батьків. Якби монстролог знав, що за жахи чекають на нас не тільки тієї ночі на цвинтарі, а й у наступні дні, чи став би він так само наполягати на моїй участі, зажадав би він у такому разі чи ні, щоб дитина занурилася настільки глибоко в колодязь людських страждань і жертв буквально в море крові. І якби відповіддю на це запитання було так, тоді можна було б стверджувати, що є на світі чудовиська страшніші за антропофагів. Чудовиська, які з посмішкою гладячи по голові і заспокоюючи, готові принести в жертву дитину, поклавши її, «На вівтар свого власного чистолюбства і гордині».